Som-hi. Seguiu a Ràdio Palà i nosaltres en aquest matinal ens podem posar en contacte amb el Museu del Suro i és que, com us hem explicat doncs, a través de la nostra pàgina web. Dissabte van uh, obrir les seves portes després d'aquests de, doncs, dos mesos d'estat de, d'alarma en els quals doncs, no, no estava obert el servei del Museu del Suro. Ens havíem posat en contacte amb ells en diverses ocasions per comentar com estaven doncs, duent a terme aquest confinament i ara que han pogut obrir les portes doncs, també ens volem posar en contacte amb ells. Ho fem amb el seu director, amb Pep Espadaler. Bon dia, Pep. Hola, bon dia, Rubén. Doncs, eh, després d'aquestes eh, deu setmanes, no?, crec que han estat, doncs, finalment va poder tornar a obrir. Com, com va ser aquesta reobertura? Bueno, va ser una reobertura que la va enforçar una mica, tot i que ja ho podíem fer, perquè estàvem a la fase 1, i la 1 es preveia l'obertura de museus. Va costar va costar eh, tornar a arrencar, no? perquè havia de ser segura, una reobertura segura, eh, bueno, la disponibilitat d'elements de protecció individuals i sobretot eh, mes de protecció col·lectius, per tota la gent que ens vingués a visitar doncs, podria estar tranquil, de que faria una podria fer una visita sana i segura, doncs va costar una mica -mi, implementar-ho. No? Mm -hmm. Però bueno, finalment vam poder obrir el... aquest dissabte passat i bueno, això ens interessava molt perquè per dues raons bàsiques d'una, perquè els museus, és veritat que molts museus han fet feines, feines virtuals hem, hem, hem fet moltes propostes per a la gent algunes que han interessat molt eh, des d'internet no? mm. però els museus són són una mica el paradigma d'allò autèntic, no?, s'han de visitar, de poder permetre d'alguna manera el contacte amb la peça autèntica, amb, amb els objectes de veritat, amb, amb venir-los a veure individualment, amb unes pauses, amb una manera de fer tranquil·la, i en aquest sentit recuperar això, recuperar una mica l'essència del museu, no? Aquesta obertura, es comentat una miqueta forçada, de fet, s'ha doncs, pogut veure en el timing, no? Estem ja, o portàvem tota una setmana de, de fase 1, es va anunciar el dia abans, suposo que per acabar d'enllestir de, aquests detalls que, que tant estan costant, no? Per acabar d'arrencar motors en, el, en tots els sentits. No, bueno, hi va haver, hi va haver finalment el decret de l'alcaldia... Autoritzant l'obertura, una vegada ja s'havien passat uh, els exàmens de prevenció de riscos i, i complíem d'alguna manera també els, uh, la proposta de reglament que havia tirat endavant la Direcció General de Patrimoni a través del servei de museus. No? Mm -hmm. Allò que havíem de complir els museus d'alguna manera per poder obrir tranquil·lament tranquil·lament al públic. Uh, a veure, per nosaltres era, insisteixo, Uh, independentment del que costés no, per nosaltres era una obligació i era un dret que tenia la ciutadania sí, no? i en aquest sentit ens hem espavilat per poder-lo complir uh -huh. ja, home, nosaltres els museus són iguals, hi ha museus que amb les seves característiques tenen més dificultats a priori no? cada museu fa el que pot eh? però nosaltres ens vam proposar um, certa rapidesa per això, des de la consciència que era un dret ciutadà uh -huh d'aquesta faseus doncs, estableixen certes restriccions que n'hi ha d'algunes que segurament doncs, afecten més que d'altres i també doncs, per, per la tipologia de, de, del museu, eh? com tu deies, entre d'elles hi ha aquest eh, 30% d'aforament màxim no?, per més. Um, això no sé si afecta gaire el museu perquè és un espai molt gran, eh? per això ho dic Sí, no, l'aforament en principi només la limitació d'aforament afecta d'una manera significativa el que és l'auditori mm. que només podem tenir 30 places eh, 30 places i més separades posades a disposició del públic alhora eh? en l'altre hi ha ja, hi ha unes capacitats de sobres per el que és la freqüentació habitual del museu. Però a l'auditòria més, eh, a veure, en el museu a més, només s'hi si pot deixar entrar d'alguna manera. Es poden visitar el que és la sala d'exposicions permanent, una sala d'exposicions temporals i a l'auditori veure una mica audiovisual o documental sobre la història de la fàbrica de Can Màtio mm -hmm. sí no? però no, no es poden fer actes no es poden fer ni actes ni, ni activitats ni, ni visites de grup res, és a dir, només podem obrir les portes, per això hem fet que durant aquesta fase aquesta fase 1 el museu sigui gratuït i bueno, el que sí que tenim clar és que ja obrim amb amb exposicions temporals, de moment només n'hem deixat de fer una, la que teníem previst amb un pintor local, amb en Guillem Roques, que la posposem, i hem obert amb retard l'exposició que es diu Els ocells de la Sureda i el seu entorn mediterrani, a partir del de... diari d'un naturalista conegut en Jaume Ramot i un mm -hmm. pintor que fiu Sergi del Río de, aquí de Montras i en Jaume Ramot, que és del grup externe de, que estic president. Mm -hmm. sí. Aquesta exposició doncs, ja es pot visitar, s'han darrerit unes setmanes, però finalment també es podrà, es podrà veure. Aquesta exposició, doncs, el fet de, doncs, de no poder programar activitats, eh, això deu bé que, ja ho hem comentat eh, en alguna altra vegada que, que hem parlat durant aquests mesos, ha canviat totalment no? la forma de treballar de, de, del museu, que no obstant això, sí que amb aquesta voluntat que deies tu, Pep, d'intentar, doncs, eh, diversificar les propostes, no? intentar doncs ser més... apropar aquest, aquest tipus de, de cultura també al públic d'una manera diferent durant aquests mesos i ara intentar fer-ho amb... no està això? Amb totes les garanties, no? També? Sí, en directe i amb garanties, és a dir, bueno, el que de camp era eh, podíem obrir sense que el museu fos un espai sa i saludable. Mm -hmm. sí no? Això la primera obligació, és a dir, no pot ser que un espai públic eh, posi la gent malalta, tot, tot el contrari, no? I en aquest sentit hi ha hagut canvis organitzatius de neteja, de, de, de, de, bueno, de, de limitar tota una sèrie de, de temes així eh, que s'havien espais més, més tàctils més els microscopis no? eh, evitar tot aquest tipus de tema de moment fins que entrem en altres fases de d'esconfinament i d'alarma que tornaran a estar en marxa eh, bueno, de moment encara és una visita més limitada que el que és Solissa sempre i sobretot el museu es caracteritzava per fer molta activitat l'activitat activitat que era triofrenada a canvi durant aquest temps hem fet molta activitat a través de xarxes mm -hmm. hem creat però no és allò que que volcàvem a la xarxa el que era el museu, per exemple la col·lecció d'objectes del museu, etc. sinó que hem creat activitat explícitament durant aquest període perquè fos disfrutada i ja gaudida per, per la gent no? una activitat que no es coneixia eh, o que es coneixia poc per exemple hem parlat de la roda, les rodes de bicicleta de suro, hem parlat de la cuina del suro parlat de moltes coses, hem anat generant coneixement, hem anat difonent premsa antiga, etc etcètera, coses curioses, roba de suro feta per procediments estranyíssims, en fi, i el que hem lograt ha sigut una cosa que no logravem gaire, vaig a fer xarxes socials, i és que hi ha hagut molt de retorn. La gent ha volcat a les xarxes, ha sigut un mitjà interessant, hi ha hagut molt de retorn. Aquesta és han estat més visitades que abans, hi ha hagut retorn, però insisteixo. Per nosaltres era important obrir el museu al públic. Mm. És la relació normal que s'ha de tenir en el, en el museu, no? mm. a més de, de les modernitats, de les xarxes socials, etc. final hi ha una relació autèntica de l'obra, de l'objecte, amb el visitant. No? I aquesta, doncs, des de dissabte torna a, a, fer, a estar doncs, eh, disponible, aquesta, aquesta relació... Sí, amb aquestes, amb aquestes restriccions i de cara al futur doncs ja veurem no, com van avançant suposo que després això dins de la incertesa s'anirà treballant eh, setmana res de setmana quan es vagin sapiguent doncs, la, nova, la nova normativa no? o com evolucionen d'altres eh, regions on, on poder doncs, ja estan en fase 2 i que per tant doncs també pot ser el fet d'estar doncs, aquí una miqueta més endarrerits a, a les comarques de Girona pot servir també no? com per a per, per treballar amb el que estan fent en altres indrets. Sí, aquí tenim la sort que el Servei de Museus va fer molt bona feina eh, de la Generalitat, eh? mm. va fer molt bona feina preparant un document que servia per, per d'alguna manera com havien d'afrontar els museus aquest, aquest estat d'alarma, eh, quines mesures de seguretat s'haurien d'implementar en cada una de les fases, etcètera, etcètera. Era una cosa adaptada específicament als museus i això ens ha servit molt, ha servit molt a nosaltres perquè eh, no sé si us passa a vosaltres que, que amb tot aquest tema de l'estat d'alarma s'ha creat molta documentació molta documentació que costa seguir-la. Sí. Mm -hmm. sí, no, les lleis que van sortint els decrets que van sortint i es contradiuen uns als altres uh, després uh, reglaments que surten a nivells de comunitats autònomes que contradiuen el que, el que diuen els altres i un acaba amb el cap ben esvalutat que no sap a quines parets toca mm. en canvi hem tingut la sort de tenir un guió, un guió pactat entre molts museus i, i un guió clar saps? Que, que respectant els decrets etc doncs estipular el que s'havia de fer cada un dels museus les solucions que es podien adoptar en cada un d'ells mm -hmm. Això doncs, de fet, sí, en aquestes setmanes eh, aquestes lleis que canviaven constantment, aquestes petites filtracions que sortien abans de que hi hagués la llei i que per tant també podia portar una miqueta a l'equívoc on doncs, ha estat tota aquesta informació que s'ha anat d'anar de, desgranant i anar explicant de forma més planera perquè a vegades és això, eh, t'arribaven documents de moltes pàgines i, i s'havia de, de, doncs, de triar allò més més rellevant Avant. pep per, per acabar tot i que és un tema que podria donar per per parlar-ne doncs, bastament eh, només per situar-nos aquest any 2020 havia de ser un any molt important pel museu del suro en quin punt es troba aquesta primera fase de la museeu de la nova museografia que, que s'havia d'implementar Però de l'estat d'alarma es van aturar els processos administratius, uh -huh. però bueno, que s'aturessin, diguem, els processos administratius públics no vol dir que no s'hi treballés. I en el cas d'aquesta primera fase del museu que es fa amb la Diputació i amb un ajut FEDER, s'ha anat treballant durant el període de confinament, teletraball, etc etc, s'ha polit tot el que era el projecte i s'han treballat ja el que eren els plecs per treure licitació eh, tan aviat com se pugui. A veure, l'Ajuntament ha acabat la feina, en aquest moment la Diputació ha de treure eh, la licitació concurs. Mm -hmm. Estem en aquesta fase, és a dir que en principi la cosa camina. Sí que hi ha hagut un element de retard que ha sigut en eh, aquest període de confinament, d'aturament del, del, dels, dels processos administratius, però bueno, a partir d'ara continuem en cas de fons doncs uh, aviam si d'aquí unes setmanes, uns mesos en podem tornar a parlar ja i que estigui en marxa que, que doncs, era un dels objectius no? de cara a aquest, aquest any uh, i, i encara continua sento. sí, sí, continua sent i, i a més treballem amb, el, amb la segona part de, de, tot, a, de tot el projecte mm -hmm. la part de la, de la museografia del pis de dalt del museu l'enoteca etc etc. Eh? Doncs en... treballant car internament, però això era sortint i ho explicarem aquí amb vosaltres eh, ens ho explicareu tant doncs, tu Pep com el altre del museu i si no també doncs, amb, amb el regidor amb en Josep Salvatell en el qual també hem parlat d'aquesta museografia d'aquestes fases que s'han d'anar implementant també. Eh, i avui doncs, sobretot volíem posar la mirada en aquesta reobertura que des de dissabte doncs, eh, es va produir el Museu del Suru i del qual doncs, entre d'altres coses durant aquesta fase 1 de moment doncs, eh, és l'entrada gratuïta i podem podeu veure aquesta exposició als ocells de la Sureda i l'entorn mediterrani, diari d'un naturalista. Avui ho hem comentat amb Pep Espadalé, director del Museu del Suro. Moltes gràcies i ens retrobem aviat, Pep. Gràcies a vosaltres i, com vulgueu, aquí estem.